بسم الله الرحمن الرحيم وجنا للمنئذ مungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu yes alunaka anil anfaliqu lil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu zata Wanakuuliza juu ya ngawira Sema, ngawira ni ya Mwenyezi Mungu na mtume. Basi mcheni Mwenyezi Mungu na suluhishieni mambo baina yenu. Na Mtii Mwenyezi Mungu na mtume wake ikiwa nyenye ni waumini Innamal mu'minuna alladhina itha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa itha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Haki kwa ni wale ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujahofu. Na wanaposomewa posomewa aya zake huwazidisha imani na wakamtegemea Mola wao mlezi. Alladhina yuqimuna as-salata wimma razaqnahum yunfiqun. Au ambao wanashika sala na wanatoa katika yale tunayowaruzuku. Ulaikahumul mu'minuna haqqan لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ أَوْ قَوْلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ وَنَزْهَ نَامُثِرَ وَرِزْقِ بَوْرَا قَوْمُ لَاوَ أُمْلِيزِ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فريقا من kama mola wako mlezi alivyokutoa nyumbani kwako kwa haki na hakika kundi mmoja la waumini linachukia yujadilunaka fil haqq badama tabayyanaka annama yusaqoon ila al maut wa hum yanzurun kwa jambo la haki baada ya kuisha bainika kama kwamba wanasukumwa kwenye mauti nao wanaona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 na Mwenyezi Mungu alipokuahidi hidini kuwa moja katika makundi mawili ni lenu. Nanyi mkapenda lisilo na nguvu ndio ile Na Mwenyezi Mungu anapenda hakikishi haki kwa maneno yake na aikate mizizi ya makafiri. wa Ili hakikishi haki na uvunje upotovu na wangechukia wakosefu iztastagithuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alf min al murdifin mlipokuwa mkimuomba msaada mula wenu mlezi na yakakujiboni kuwa. ويقيني ميمي نتكسايديني مع ملائكه الف وناو فوتانا مفلوليزو وما جعل الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم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 Ya Allah Subhanahu ndiye atewapa radhi zake na mafira wanapoteleza na duniani atawapa riziki njema na akhera neema ya daima. Ushindi bila shaka upo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. na funguo za mambo yote ziko kwake. Na hali ya waumini katika kukhitaliniana kwao katika mambo ya ngawira ni kama hali yao pale alipokuamrisha Mwenyezi Mungu utoke ukapigane na washirikina katika Badri. Nayo ni haki iliyothibiti kwani miongoni mwa waumini kulikuwa apo na kikundi kilichochukia vita kweli kweli wanajadiliana nawe hao kikundi hicho wana wanajaribu kutilia nguvu kauli yao katika jambo la haki nalo ni kutoka kwa ajili ya jihadi na kumbe wao walikuwa na wenzao waliotoka kwenda kupokonya mali ya makureshi yaliokuwa yanakwenda Sham na wasiyapate Kikundi hicho kika kurejea baada ya kuona wamenusurika kwa wa na mtume na kwamba makafiri wanawaogopa na kwa kuwa hali ukivichukia vita na kuwa hawajui litakalowapata na walipokuwa wakiviendea vita walikuwa kama wana usukumu wa kwenda kufa na wao wanaona kitachowauua na yanawapata mateso yake enyi waumini kumbukeni ahadi ya Mwenyezi Mungu mtukufu kwenu kwamba atakupeni ushindi juu ya moja katika makundi mawili hilo lenye silaha na nguvu na hali nyinyi mnapendelea kupambana na hilo kundi jengine lenye mali na watu tu na hilo ni msafara wa Abu Sufyan nanyi mkakhiari mali yasiyokuwa na wapiganaji lakini Mwenyezi Mungu mtukufu anataka kuithibitisha haki kwa mapendo yake na uwezo wake na kwa maneno yake yaliyokwishatangazwa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 na auondowe upotovu hata wakichukia makafiri ambao wamedhulumu wa haki ya Mwenyezi Mungu na haki ya waumini na haki ya nafsi zao wenyewe na enyi waumini kumbukeni nanyi mnagawana ngawira na mnkitalifiana mlipoomba uokovu na msaada na mkaandikiwa kuwa hapana la kukuepusheni na vita Mwenyezi Mungu alikuitikieni maombi yenu kuungeni mkono kwa kukuletenieni malaika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 ili pesi kwa kila kikosi kuelekea pahala pake katika vita pasiwepo kuka bure au kupigana makumbo Na ifikapo misaada ya majeshi ya vita roho furahi na moyo huingia nguvu na haya ndio aliyoyakusudia Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kauli yake na Mwenyezi Mungu hakufanya haya ila kuwa ni bishara na ili nyoyo zenu zituwe na ushindi daima unatokana na Mwenyezi Mungu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 Mwenye nguvu, mwenye kushinda, ambaye anaipanga mambo kwa pahala pake, kwa mujibu wa ujuzi wake usiyopitikiwa na chochote.